Bai, hori ginoen jakindola aste batzu, horai, peri lastapen horretan, Silvian Halo bilduzela, bo aspaldidanik aipatzen zuen, a, elementuak nahi zituen, elementu ekonomikoak, laborantsari lotuak ere maiteko Parisko ekonomia ministeritzako funtzionariei. Eta hori egin du, eta handikatera da, aski ahitua eta keskatua, eta bere arabera, errandute ez ez, baina gu, guri berdin zaigu, diakitea milaka bilduzizela ez peletan, ez da egitzen, pertsuaneak izenpetu dutela, kontsulta hortan kontrazilela eta argumentuekin, hori guretzat ez da importantea, guai, falta da izenpedura bat, eta hori pastuko da, heldu den iraila edo urrian, diakin arraziko dugu erantzuna. Behas horrek berriz kaskatzen gaitu, eta mobilizatzera berriz deitzen gaitu. Zulminek lortzen batu ikerketarako uh, beha hemen hori, zer dira hando horiak? Ebe, lortzen badu, Oino gu optimista gira, ez du lortuko baina Lortzen balu uh, Mapa batean orkarta batean Hortu ginen bazirela Eunta bergoita zazpi pundu uh, Eunta bergoita 6 kilometrak Karatuzko Be uh, karta hortan Eunta bergoita zazpi pundu Beraz nun Sartuko uh, diren uh, aien Ikerketa egiteko Eran nahi du uh, Karotajabat edo silobat egin uh, Artuz uh, lurzati bat Eta analiziatuz Ze urre kantitate bat eta beraz hori da lehen fasia azkenean ne urtzea eremu hau uh, tatu harem uh, nun baden urrea eta zenbat eta balio duen gero uh, ustiatzea urre hori permisa hori ailek ukanen Bai, zenta deitzen da permisa eksklusiboan eta horrek ernaidu, bon be uh, minen inguruan hola da haintxegur uh, iragandean izan ziren arazo batzu, enpresa desberdinak uh, toki berean piskat borrokatuz beraz, hor batek badu uh, bada ala ere uh, konkurenzian emanak dira estapena, men batek du permisa hori eta, eta eta beraz, baditu, idu urte uh, ne urtzeko remuguzi uh, hortan bere ponduak eta, eta begiratze zenbat baino maiduen baimen uri duelarik iduriz endotik e, kaxik naturalki eskatzen badute ustiatzeko baimena ukaiten dute gero Justokia jangurako gira mobilizazioa ere tendu dela kasik bi urte ari zis dela o gencontra o gen verdad dena Eman bai, hemen dena bi be, beti shindierasteko kontra girela, badugu santza bat hala ere da bai uh, bai gizarte sibila bainan ere uh, hemen direla denak gurekin uh, be, gorputz egiten dutenak eta hor uh, direnak lehen agertzen erakusteko kontra direla, badugu ere uh, departamentuko kontseilua, badugu Aquitaniako kontseilua denak izenpetu dituzte emozione batzu Hor, ergan nahi du, olako erabaki bat hartzen bada gure kontra, ergan nahi du, uh, minak onartuz, bon, be, uh, badugula estatu bat, bon, jadainik frogatudu, e, baina uh, futitzen dena, uh, bide populuak dio naz eta bide autetxiek dioten naz, eta hor badira uh, autetxi lege gileak eta denak, eta beraz, uh, bon, larri da, larri da, lehen uh, irri egitekoa ipatudu torizela errepublika demokratiko bat, baina hori da badira arau batzu, badira kontsulta batzu, eta azkenean ez ditugu errespetatzen jendean ikus molde, eta bon, berriz ere frugatzen gaitu uh, mundu enten badirela uh, haundiak eta besteak sumeak azpian zango uh, pilatuak direnak. Hemen betiak indugu mobilizatzen egia da, baina Nik gogoan dut ere beriki uh, LGBA ere abandonatua izan dela edo daren baztertua bultea batez. Eskoleria ere uh, eskolerriak badu uh, bitzkat berbada zoritsarrez, baina ikuspegi bitzkat turistikoa ere, eta badakite olako proiektu batek uh, bazterrak seak batuko ditula.